Vianočná kapustnica sa pripravuje nasledovne. Zoberieme kapustnicu, ktorú sme kúpili na trhu. Tú vodu ochutnáme. Keď je dobrá, môžeme ju použiť. Keď je nie stopercentná, ako má byť kapustnica, tak kúpime ešte u ďalšieho pána, ktorý tlačí kapustu. Až natrafíme na dobrú kapusnicu. Ideš za roh, trochu si odchlipneš a zistíš, či je dobrá alebo zlá, alebo ideš až domov a doma to zistíš. Potom prídeme domov, prevaríme túto vodu s troškou čierneho korenia, nového korenia, aj bobkov list Dobre to prevaríme, keď sa to dobre povarí, tak to všetko predsedím, aby tie koreniny tam v tej polievke neostali. A je úplne čistá. No, takže čistú vodu z kapusnicovú mám pripravenú, nie je čistá, lebo je kyslá, je kapusnicová. A potom idem dať do nej maslo s cibulou. Nakrájam na drobné kúsky cibuľu do ju upražíme na masle. Masla treba dosť, aby sa pekne cibuľka upražila. Treba dávať pozor na cibuľku, lebo môže sa stať, že vám vykypí alebo zhorí, ani nezbadáte ako. Vylejete do tej pripravenej kapustnicovej vody a už je to skoro hotové. Keď si to chcete vylepšiť, lebo takto je to dosť ostré, zoberiete jednu šľahačku, trochu hladkej múky zamiešate a vlastne ju, tú kapustnicu, Zvielujem. takto k zatrepete pomocou tej šľahačky a je taká hladká. To je vlastne všetko. Zemiaky sú druhá a niekedy prvá hlavná časť. Zásada je, zemiaky majú byť také dobré, že tu kapusnicu nepotrebujete. Kapusnica <rý> má byť a tak dobrá, tu, <rý> <aktúr>. <rý> že, tú, že tie zemiaky nepotrebujete. Do zemiakov, zase na jednu osobu, jedna štvrtka či jedné osmické masla a hodne, hodne cibule a hodne, hodne skoro spálené. To sú zemiaky, ktoré sú nená šalát. Na kašu. Na kašu. To už teraz majú rozdelené, oni už vedia. Ale uh -huh. nič sa nestane, keď si kúpíš akékoľvek, keď sa uvaria a pomágajú, tak je to doktoruje. A potom dobro no. je ešte to treba osobiť, samozrejme. No, ale cibulka musí byť vhodne za, b, zapečená, aby vlastne tie zemiaky sa stali skoro hnedlými, nie bielými. Uh -huh. Napltanie rasy, Uťapkáte zemiaky, ktoré sa dajú veľmi dobre uťapkať, lebo je tam veľa masla. A na druhú polovicu si dáte tú kapusnicu a spolu to... Je tak,že polovička... Jete. Na bžicie je polovička Z zemiaky no, a pol druhá polovička. Kapusnica. No, najväčším problémom je, že vlastne obi dve veci treba udržiavať v teple, lebo nemôžeme si dať studené zemiaky a teplú kapustnicu, alebo naopak. Ani zemiaským ústerým teplým. No a zemiaky treba veľmi dobre vymágať, že tam není celý zemiak, ako sa to tento raz podarilo môjmu manželovi, keby som bola ja jamágala zeneky, tak to by bolo horšie, ale podľa toho, kto mága, tak môžu byť aj nenamágané.